Testamentul unui poet cunoscut, parodie după Mihai Codreanu. Din cel ce sunt acum, o jumătate e cât pe acei să zboare către stele. Las dracului necazurile mele și un post vacant la contabilitate. Las, dragii mele, scumpa libertate, de azi încolo poate să mă înșele. Nepoților, le las instincterele. Dușmanilor, o dragoste de frate. Las, Doamnei șvarți în urma mea un nume Și în loc de bani, supremă mânghiere, Un geamantan cu opere postume. Și plec crezând de propria îmi durere Că tuturor vă las această lume, Dar tuturor vă zic la revedere.